L'Ajuntament de Tiana està treballant per l'elaboració d'un itinerari per la vall de Montalegre amb parades a punts estratègics de la vila com la cartoixa o el jaciment de Sant Romà. D'aquesta manera es pretén consolidar la proposta de recorreguts per la serralada de Marina que es posen a disposició dels veïns i visitants. L'any passat es va estrenar l'itinerari del Rucà i ara, després de l'èxit d'aquella proposta, la regidoria de Medi Natural està treballant conjuntament amb el Consorci del Parc per continuar sumant iniciatives per donar a conèixer l'entorn natural de Tiana així com els elements patrimoniales que la conformen. N'ha donat detalls el regidor d'aquesta àrea, Héctor González. La idea seria, partint de l'observatori, anar a buscar el que seria el cementeri de la Pesta, que tenim a dalt, a dalt de la conreria. D'aquí passaríem al seminari i això és per un camí que a través del GR, passar per la part més, més adquirida de la cartoixa de Montalegre i després anaríem a buscant la fonda de, de Sant Bru i d'aquí podríem enllaçar amb el que seria Can Sant Román. La creació d'aquestes rutes naturals té un doble objectiu. Per una banda, donar a conèixer l'entorn paisatgístic de la vila i, per l'altra, ordenar el territori per tal de garantir la seva conservació. I després de crear un itinerari a la vessant occidental del parc de la Serralada de Marina, des de l'Ajuntament ara troben important potenciar també l'altra cara. El parc de la Serralada està absolutament de cara amb aquest projecte. De fet, ha recolzat claríssimament perquè és un projecte que, que vincula no només el patrimoni natural, que tenim al parc, sinó també tot el patrimoni arqueològic i històric riquíssim que hi ha a la, a la vall de Montalegre. Aquest seria una mica el projecte. això està a les Bassarolas, ara estem començant a parlar, que ha lligat molts temes amb moltes institucions, però és un projecte fer que, naturalment, ja de tirar endavant. La creació d'aquest itinerari és tot just en el seu punt inicial. Ara el consistori vol portar-lo fins al Consell de Medi Ambient per tal que les diverses entitats i agents implicats puguin aportar la seva visió per millorar el projecte. Rà Tiana: Serveis Informus.